I aquestes parades, avui també, la Rosalia, 30 anys, jo, quants dies, quants, quants en fa? Jo, bueno, jo dic 30 anys perquè ja ni ho sé quants anys fa, però 25 o 30. I sempre portant sí, sí, la de sí, sí, mascarada? Sí. Sí, aquest és patat amb fredulics. Patat perquè... amb fredulics? El temps fredulics. dels bolets, patates amb fredulics. I tot l'any patates amb mascarades. Casa. I tot l'any patates amb mascarades. Sí. Molt bé. Com ho veus, com ho veus eh, aquesta festa? Jo, aquest any la ve i fluixa. Veure, eh? Molt fluixa. Gràcies. Però, bueno, poder-se animarà. Ho fa que no hi ha hagut ambient de bolets, potser? Però aquesta setmana n'hi ha hagut. De no, molt de cop, no? I la gent potser sí. ja ho tenien preparat o... Bueno, és que no ho sé, o la, crisis, o... la crisi, o... Perquè jo molta gent que porten l'entrepà a la carretera. Mira, venen els autocars i estan aquí dalt la una taula assentats i es porten l'entrepà i el vi. Això no s'havia vist, eh? No. L'any passat ja n'hi va haver un cuba a fer, però aquest any ja en veig un altre. Però ara ja la meva filla ja se'n Sant ella, que jo ja només vinc aquí a fer presència. <ríe> És ella l'artista de casa, ara. Molt bé. Ja. I aquesta lloli que he fet? De codonys. De codony. Mm. Perquè la, la lloli ha de fer de codony. Sí, codonys i poma. Però poca poma. No. no. Jo hi poso la meitat poma i la meitat codonys. I no hi poso ni patata ni res. Només hi poso poma, codonys, suc de llimona, oli i alls. I després, el... sí. la maneta, no? La maneta. <ríe> que a vegades acabes que et fa mal, però bueno. Doncs calta eh, Rosalia per molts anys. En vida teva.